Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqifatu lil muttaqeen wala udwana illa ala albualimeen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen nabiyyina wa habibina muhammad ibn abdillah alayhi min allahe afdalus salati wazka taslima wa ala alihi ataybina atahirin wassahabatihi ajma'in waman tabaahu bisunnatihi illa yawmi ddini wabad Tandar warblerset palëndërimet dhe ladërimet janë për Allah në zëvëgjel, për po që dhe mshirë Allah të zëvëgjel që omë dhe Muhammad në lehi së ratu e selam, shokë dhe të dërguar të ti, dhe mbi të gjithë atët cilët e trasojnë rrugën e ti së netën e ti dhe në ditën e kiametit. Me pas të ndëruar vëllëzër, kemi vazhduar kështu unë të timin tonë e drejtë spjegimit të kushtët të fjallës la ilaha illallah dhe kemi arritë deri të Kushti i pas të i fjallës la ilaha illallah me lehen Allahu të të zëvë gjellë Pas i të përmendë me shkurti mishë se qka kemi folë u ndersin e kaluar Do të i përmendë me dohonë sëtë, do të imsojnë a kushtin e pas fjallës la ilaha illallah E aj është inqyadu e vit teslimu vërreda dohonët në nëshrimi Ndaj fjallës la ilaha illallah dhe gjdo gjësht ka përmban fjallëa la ilaha illallah Dhe knaqja me fjallën la ilaha illallah Dhe kushti i gjash të cilin dhe të shpjegojna Dhe të jetë me lejen Allahot a zhojgjel Aje shka kanë quaj djetar të bil mëhabbeti E wilhubbo me edar të fjallën la ilaha illallah Dhe qdo gjoshka përnbon fjallën la ilaha illallah Në derse të kaluar atë ndërruar vlëzër Apo në derse në kaluar kemi përmendur Jekinin Apo bingjen e thell Dhe kemi thanë se Dhe kemi thanë se Fjala la ilaha ilallah nuk të bëndë dëbi, për pos nëse je i bindur në të thell, dhe kemi përmenë se të si e besimtarve, Allah Azogjer kuri ka të cilësu e besimtart, ka të regua se ata nuk kanë dëshim unë ato që ka e besojnë, dhe kemi thonë se dëshimi unë fjalen la ilaha ilallah është prej në vakit, kjo fjalë don prije rauta e prish kët fjalë dhe kemë përmendur se Allahu Azza wa Jell kur i përmend munafiqët apo kur cilëson munafiqët e përmendën se ata janë në dyshim dhe kemi përmendur kushtin e katërt të fjalës la ilaha illa Allah dhe ai kenë thënë se qabuli pranimit i fjalës la ilaha illa Allah dhe çdo gjë që ka për të bën kjo fjalë është kusht që ta pranosh kët fjalë dhe bazat e kësaj fiale qysh i kemë përmendur domun ta bëranësh Se dëgjoj shalërë o tjetër por posallahu tazzeu xhel është tavut është ai i cili meriton të urrehet, pluftohet me gjuhë dhe me dorë dhe kena thon se duhet gjithashtu të dihet dhe të pranohet për fjalën la ilaha illallahu. Këyti ibadeti, këtë lloj të ibadetit duhet t'ju drejtuar Allahut tazzeu xhel dhe kena thon se çdo njerëj i cili kundështon diçka apo nuk pranon diçka për fjalën la ilaha illallahu, duke ështëi këtu don çdo urdhër Apo ndales, apo gjithë gjithë që ka e përmbon Kuroni dhe suneti A i kena thonë se nuk është Thëndës, nuk ja ka bonë Hakëm fjales la ilahe illallah Dhe fjala la ilahe illallah Se tjil ati personi nuk i ban dëbi Edhe nëse e fed fjalen la ilahe illallah Nat e dhe dit Ashtu sy shtetë Shekhe Mkhamet ibn Abdel Wahadi Rahimehullah Ndërsa Në kushti sët i radhës është dëhon në në qëjedu e vitë teslimu arreda në nështrimi dhe i fjales la ilahe ilallah dhe knaxja me fjale la ilahe ilallah. E kanë zirë djetartë ehlu sënetit këtë kusht prej shumë argumentët të Koronët dhe sënetit, neve do t'i përmendë me disa prejtynët që enë me të rëndësishme rëndës. Apo që jenë më të qarta. Argumentin e parë të cilë në kanë zirë djetarë do hunë këtë kushtë në nështrimin dhe i fjallës la ilahin Allah, është fjallë Allah të të zëvë gjellë, men wa menjuslim vajhëhu ila Allahi vë hua mohsinun fa kadistëm se bil ka bil'ur vë atim vithka, thëtë Allah të zëvë gjellë, unë surat u lukman, a jetin isë të dë, thëtë a i cili thëtë, e kanë nësh, është në nështruë për Allah se të aja është i cilë është ka për urua të më vizhka për njën e pashkëfutur dhe këna përmen, kur këna përmen fjallët e djetarë dhe unë kuptimin e fjallës la ilahe illallah, këna përmen se urua të më vizhka qëka është, është fjalla la ilahe illallah dhe unë fjalla la ilahe illallah është një e pashkëfutur. Kërë e komenton këtë ajet, imam ibnikethir, rahmehullah, unë tefsirin e ti në thëtë, يقول تعالى مخبرا عن من أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وإنقاذ لأمره وإتبع شرعته لهذا قال هو محسن أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر فقد استمسك أي فقد أخذه mu'thiqan min Allahi annahu la yu'adhibuhu fa tibni kathiratan an yaftana Allahu ta'ala unka ta'it sa'aitu li'qananshru Allahu ta'ala wa an nashrim min Allahu ta'ala that ash thuke vepruar vetem per Allahun azza wa jel duke mos si sheqruar me veprim asha Allahu ta'ala that wa in qadath that yuqananshru that Allahu ta'ala dhe çdo urdhri qe ka ard prej Allahu ta'ala dhe e ka pasuar sheriatin Allahu ta'ala Thetë, për këtë dëhon, a i qëli e pasën shëriatin, a i qëhot mohtësin, apo a i qëhot mirëbërzë, sepse qdo njeri, i qëli vepran dhe një veper, e cila nuk është si pas shëriatit, dëhon, qyshe kam përmen djetarët e të fësirit, prej ty në vetip një këthiri, dëhon, se prej dy kushtet vepres, Kushti i pari veprës është mëkon e khlas, mëkon vepra vetëm për Allahun a zëvojgjel, dhe kushti i dytë për pranimin e veprës është mëkon vepra si pas shëriatit Muhammedit alihi sëratu wa sëram. Gjdo vepër e cila nuk i përnë bënë këto dy kushte, ajo vepër nuk është e pranu me të Allahu a zëvojgjel. Dhe thëtim në këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Duke e pasuar çdo urdhër apo duke anërmbojt urdhra të Allahut Azzeh uxhjel dhe duke u larguar gjërat të cilat i kanë ndaluar Allahu Azzeh uxhjel, thët Ibn Qayyim se ku është ai cili ortkopme fjalën la ilaha illallah, thët apo ku është ai cili ka marrë premtim prej Onës Allahut Azzeh uxhjel se Allahu Azzeh uxhjel nuk do ta ndeshkojë ato. Allahu Azzeh uxhjel na bof prej tyve. Edhe për argumentet të tjera të nderuar Lazer, do të mundohemi të kalojmë më shpejtvon që i kanë nëzirë djetartë këtë kusht, është fjallë Allah të zogjel, wa men ahsenu dinan mim, men esle me vajhëhu lillahi wa hua muhsenun, wa itte ba amillet e Ibrahima Hanifa. Thetë Allah të zogjel, thetë, a ka fejë matë mirë, se so feja atina i cili ju kanë nënshhtrua Allah të zogjel, ju kanë nënshhtrua fjallës la ilahe ilallah, duke qenë mirë bërës apo vepër mirë, dhe dhe e ka pasuë, miletin e ka pasuë poplin e Ibrahima të lehi salatu wa sel The Imam al-Razi um tafsirin këti ta e këtij ajeti thot: "A e di që Allah te Llama shartë arritjen e shpëtimit dhe fitimit në Xhennetë, me qenë se njeriu është besimtar"? Shpjegoi besimin, thotë: "Allah Azza wa Jalla pasica e ka kuzuar arritjen e shpëtimit. Arritjen e shpëtimit, thotë, me iman, por e ka kuzuar punën që të arrin shpëtimin dhe të arrin hyjjen e Xhenetit, duhet të mkon njeriu, thotë, mu'min, dhe e ka shpjeguar se çka është imani dhe ka thonë: ëndëhu, dinul, mushtemilul, ale l-idhëheri l-kemali l-rubudijete, u al-inqyadu lillahi ta'ala, dhe e ka thonë, qka është feja? Feja, apo cilë është a imoni, cilë të shpeton prezjori gjëhnamit, dhe me ta rrinë gjënetin, është a imoni, cilë e përmbon gjith fejnë islame, duke e paracit, veprën, apo i badetin e plot për Allahum, dhe duke ju në nështruar Allahotaz Zogjel, në nështrim të plot. Thet, El obudijetu inqyadu lillahi ta'ala. Rdo në duke e paracitet, i badetin dhe në nështrimin për Allahun azzawajgel. Lian në l-Islami huën inqyadu al-khudu, sepse Islami, realiteti Islamit, realiteti asojnë se në thret tjala la ilaha illallah, se tip një këthiri është në nështrim. është në nështrim dhe Allahut azzawajgel dhe në nështrim dhe gjitha sojnë që ka në ka urdrua me të Allahut azzawajgel dhe në ka urdrua me të pingën berit, aleyhi salatu was Gjithashtu të ndërluuar gllazer, pe a jete çka i kam përmend dietuar, me hum qellat argumentojnë këtë kusht, është fjalë Allahu te Azza wa Jell, un sura an-Nisa, ayeti i 34, qosat Allahu Azza wa Jell, fa la yabik la yu'minuna hatta yuhkimuuka fima shajana bainahum, thumma la yajiduna fi anfusihim më halajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, fat Allahu Azza wa Jell i drejtohet Muhamedit alayhi salam bashë zotin tonë Muhamedit nuk ka besue askush prej tyre, derisa morën ty për gjikues un çdo gjë që është stynër, thumë me tyna thë dhe me le mejidu hadajan fi anfusim thë më paset nuk ndjen ngushtim për asoj çka ka urdhëruar te o muhammed wiysallimu taslima thë vetë nënshtrohën ty në nënshrimin të plot të ndëruar vletën thë timni kethiri un tefsirin e kti ayeti thë yaqsimu taala bi nafsihi alkarima almuqaddasa thë ojbatuar allah azza wa jall në veten e tina të ndershme dhe të shenjtë se annehu la yu'minu ahad hatta yuhaqqima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi jami' al-umur faman hakama fihi fa huwa al-haqq alladhi yajibu al-inqiyadu lahu batanan wa zahiran thabat ibn kathir thabat usbatu allahu azza wa jalla in katayat mveten e tina te shenc nuk kan besua asnjeni eri derisa ta mer xhukus pejgamber na lehi salatu wa salam apo sunnetin e pejgamber te lehi salrom cdo problem cka ka kon jeten e tina dhe jo veç kaq thabat Por hukme, apo dispozita që e ka dhonë për njëmperë, është e vërteta që duhet për t'ju në nështruar atina, thet, me zemër dhe me gjymëtyr të jashme, apo më brenda dhe njashtë, dëndëruar blëzër. Thët imam Kasimiu, unë um tërsir në këti ajeti dhe kjarë që ka dojnë a mundal ma shumë, thët elem anë në kullu hadithin, sahiju anë Resulillah sëllallahu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu aleyhu a A'ni kawlahu wa maktadat bihi Fahina idhin Yatayyanu ala kulli mu'minin Billahi wa rasoolihi Akhdu bihi Wa qubooluhu Zahiran wa batina Iman Qasim yusaddiya Urdari Allah tazza wa jal Jaisir Fiyo ala Allah Nukabesu wa askush Nukabesu wa askush Dairisoh Deri sa ta më djykuos pejgamberin Ali som çdo gjë që e kaon me stinë dhe nuk mjafton vetëm e pranuam hukmin apo më marr pejgamberin Ali som për djykus, por është kushti tjetër. Kushti tjetër është mos më të ort rën prej urdhrit të pejgamberit talehiselatu vesselam dhe kushti i tretë është për u pranua, të mos qenë njeriu besimtor me pranuam, ju nënshtrua urdhrit të pejgamberit talehiselatu vesselam urdhër të plot. Ai njeriu i cili thotë më, më koseni juhet. Ky ajet përfshin çdo a ditë që është orë sahih për pe pengamber të lehisër ato e sërom. Ha? A për kuptojnë një të mund? Gjdo hadith që ka orë për pe pengamber të lehisër om, obligohëmi me e pranua dhe një në nështrua tina. Nëse vetëm një hadith për pe pengamber të lehisër om, që ka orë në sahihun e tina, nuk e pranua, ne dhe nuk e kemi për përmbush një kusht e fjallës la, ilaha, ilalla, e a e është në nështrimi. Thetë, imë, thetë, obligohet të gjdo besimtarët të, të në landë dhe të dërgurën e tina, të, të në marë gjdo hadith për nga mbevë të alihis e lato e së rom, në e pranu ato dhe më me pruën me ta unë zemrën e tina, me zemrën e tina dhe me gjymtyrët e tina. Prove zërte doshur, është kusht i besimit të unë, apo kusht i asajt ciren e kurzo, kurzohet arritje e shpërblimit me fjallën la ilaha ilallah, që gjithdo gjë që e ka thonë Allah azze o gjellë, qoftë ajo prej Kur'anit, apo qoftë prej hadith e guci, dhe gjithdo gjë qka e ka thonë për nga mberi alihi selatu wa seran, unë qoftë ajo prej fjallëve tina, apo prej pravë tina dhe pranimi tina, obligohmi të pranonë dhe t'i nënështrohmi asajt nëse ku ndështojm Kur'anin apo diçka prej Kur'anit dhe Sunetit apo diçka prej Sunetit nuk jemi, nuk e kemi plotësuar kushtin e besimit dhe është bektuar Allahu Azza wa Jell on veten e tinë sa njëri nuk është besimtor i cili e ku ndështon një gjë prej Kur'anit apo Sunetit pejgamberta aleyhi sallatu wa salam. Ku i përmendomun të ndëruar Lazer, duhet na shkurtimisht me sqejuat tash ju e dini në heri përmendëm kushtet ë Argumentet pri kushti, Në në zirë kushti, Dhe më pas, E spjegojnë a kushtin, Thetë që i Gjibrini, Adur Rahman, Gjibrini, Rahim e Allah, Unë spjegimin e kushti, Qka do të të të në nështrim, Dhe knatje, Me udrin, Allah, Dhe të pengam beta, Al-Isra, Thetë, Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Në nënështrua pequa kryet, pe kundështue, dhe gjda urlët Allah të zëgjelë, dhe mus me kundështue, apo mus më qenë, na ev, mus më ndijaj dhe më hëmë më rzi pre as një urlët Allah dhe të pengamber të lehi sërratua sërëm. Ko është ai kushti i fjallës lehejle Allah, gjda urlër që ka orë prej Allah të zëgjelë, dhe pengamber të lehi sërratua sërëm. Doet me e pranu ato, dhe doet me nënështrua dhe mos më kundërshtua apo mos më injirit veten keq. Çdo atij që ka ardhur pe pyegambërit aleyhiselatu vesselam, për të dietart kur kanë fol, kanë thonë se ai i cilin nuk e pranon, nuk e pranon njësem për sunetin e pyegambërit aleyhiselatu vesselam, kanë thonë ai është pasaq. Vetëm nëse e bën me teui është pasaq. Nëse bën don John Arsye nuk e kupton, saqë kanë thonë dietart, qysh e përmendon unë. Shekh Abdul Rahman i bin Hasan, i bin Mohamed i bin Ardulluhab, se nëse vetëm edhe musfa kune kundështon, bohë shkerë për mërtet, se se për tëthet kanë ardhë hadiset qarta pre sunetit për nga mberë të lehi sëllatu vësëllam. Apo nëse edhe edhe pran një sunet për nga mberë të lehi sëllatu vësëllam, mjerë po me gjithë këtë e urenat sunet për nga mberë të lehi sëllatu vësëllam, ti nuk e ke pranua sunet. Nëse uren në diska pre sunetit, apo nuk nj Për këto, se sa so fjale e Allah të zë u gjelë më koran, pasha zotin të ndë Muhammed, nuk kanë vesu e dheri sa të marën të gjukos, unë gjdo gjohë që ka kanë me së të ujnër. Unë gjdo gjohë, janë një sen, për gjdo gjohë që ka orë për për për për nga mbejt të lejë sëratu e sëram, është kusht me e pranu e pr pranim të të pilot. Thetë shekë, në hunë shekë Gjibrini, vazhdo në spëgjimën e tina, لله بعبادته وحده فتنشروا الله عز وجل معذورين وثمتينا ما يبو عذورين وثمت الله عز وجل واما انقياد للنبي فندرس نشر من دايب پیغمبر عليه الصلاه والسلام ايش me qebull sunneth e dhe ateba ma ja be dhe rida bi hukme fende sa nnshtrimi ndaj pejgamberi t alayhi salatu wasalam es ne pranues sunneth e pejgamber t ejon apo me pranues çdo gjë që ka urr pe sunneth e pejgamber t alayhi salatu wasalam dhe me pasuar çdo gjë që t cilën ne ka urdhru pe pejgamber t alayhi salatu wasalam apo çdo gjë që t cilën ka E ka duhu penga mber alayhi salatu vesselam mosmollipna gjykim tjetër por po gjykimi i Allah dhe penga mber alayhi salatu vesselam qishet Allah zot zën Kur'an wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu am lan an yakuna lahum al-khiyala min amrihim nuka nuk i takon muslimanit as muslimanës besimtarit as besimtarës kur Allah zot xhel e gjykon në dje apo gjykon në dje kur penga mber alayhi salatu vesselam zot Allah zhel gjykon në dje nuk i takon besimtarët dhe besimtarët mos lyp gjëllë tjetër për pdjykimin e Allahut dhe të pejgamberit aleyhi salatu vesselam dhe dhe uridhau bi hukmi thotë gjithashtu thotë shehu se është kushtet u ndërshtrim ndaj pejgamberit afron më kani kënaqim me çdo urdhër që ka arprit pejgamberit aleyhi salatu vesselam thotë sheh Abdulrahman rahimehullah thotë welabud min al inqiyad li huquqi la ilaha illa allah wal amalu bima faradahu allah w terku ma haramahu allah w iltizamu zalik thotë jassasi thotë nuk Bon assesi vet njeriu i cili don me me arrit në sinin Allah, me arrit xhenetin e Allah, duke thonë la ilaha illa Allah, jisesi obligohet Më nën shtroksoj fjalën, më nën shtruhet urdhat apo halka kësaj fiale, dhe në nën shtrimin ndaj kësaj fiale të sheኹ është të dukë punuar me ato që ka urdhëruar Allahu Azzeh uxhjel dhe duke u larguar prej asaj çka e ka ndaluar Allahu Azzeh uxhjel dhe duke ju dhe u përmbajtur urdhrave saq ndalesave të Allahut Azzeh uxhjel. Gjithashtu, sa sheኹ rahimahullah, wala budda min al-inqiyad bil-amali biha, s' nuk ka mundsië njeri me ibo dobi fjala la ilaha illa allah Vetëm nesë i nënshtrohet kësaj fiale dhe punon me kët fjalë. Do thon i nënshtrohet kësaj fiale dhe punon me kët fjalë. Uhaheru dinul islamilladhi la yaqbalu Allahu dinan siwa. Çka është feja islami do thon. Çka është çaj din, i cili nuk pranon Allahu as gjë tjetër, por pos kësaj do thon. Nënshtrimi ndaj fjalës la ilaha illallah, nënshtrimi ndaj Allahut dhe urrët e tij dhe ndalesat e tij, nënshtrimi ndaj pejgamberit aleyhisselatu vesselam. Dhe ju dëgjojmë ka ord për isneti tetina. Thetë qekë Gjibrini rahim e holloh Thetë ishtë të ratafi siha të imanihim En ju sellimu teslimen li hukmihi ej Jun kadu wa jërënu li maja e min rafbihi Thetë qekë thet Gjibrini thetë E ka kubzu Allahu Azogel Na jetin kur e spjegon na jetin në maherë shumë që e përmen Thetë e ka kubzu Allahu Azogel Për imanin e njerëzve thetë Nju pranua imani ty në Nju bodë dëbi pjala la ilaha ilallah Thetë nju nënështrua thetë Pëngaamberta leihissalatu vesselam apo hukmet te pëngaamberta leihissalatu vesselam nën shtrim të plot. Do hum fjala en yusallimu taslima qan por qëllim miun an shtrua in qila du al i'dan miun an shtrua me ju -gj -gj gjunzua fjalës la ilahe illallah dhe çdo urdh që ka vjen prej fjalës la ilahe illallah apo që jam me të cilën Allah azza wajel e ka urdhëruar Muhamedit leihissalatu vesselam. Kupto shkurtimisht ishte kuptimi i kushtit të 5 të fjales la ilaha ilallah, dhe këto ishin argumentet, e për në mbledhmi shkurtimisht dhe thejmi se kuptimi i fjales e në këjadë u rrëva, dhe në nështrim dhe knaqe ka për qëllim që gjithë dhe urder që ka ardhë prej Allah të zëvëgjel dhe gjithë në ndales që ka ardhë prej Allah të zëvëgjel të në nështrohmi, të pranojmë ata dhe jo veçkash, por të jemi të knaqe, ku të zotë më konë knaqe të knaqem me ta. Dhe gjithashtu, çdo gjë që ka orden prej pejgamberta lehihi rastuallahu selam, kur zohmi ta pranojmë dhe mos ta kundërshtojmë. Ndërsa nëse e kundërshtojmë diçka prej këtyn dyll, atëherë nuk e kemi arrit, nuk i kemi kryer kushtet e fjalës la ilaha illallah dhe nuk ka shpresë për atë njerëz i cili nuk i plotson kushtet e fjalës la ilaha illallah që të të bënd debi fjalë la ilaha illallah në botën tjetër. Besoj se këy kusht Në kaqë mjefton dhe është i kjartë për juve dhe vazhdojna në spjegimin e kushtit të gjasht të fjales la ilahe illallah e aj është me habbe, me edasht fjalen la ilahe illallah dhe atë qka e përmban fjale la ilahe illallah. E kanë zirë djetartë këtë kushtë për argumentët të shumë të atë koranët dhe sunnetit, për i ty në fjale Allah të zho gjelë, ku thetë në surë të lë bekare, ajetin 165, thetë, Allahu Tejal walladhina amanu ashaddu hubban lillah ata telet kam besuar e dojn mas shumti Allahun Azza wa Jall ata telet kam besuar e dojn mas shumti Allahun Azza wa Jall apo e dojn me krej dashurin e tyne vetem Allahun Azza wa Jall dhe nuk jan besimtaret sikurse kafirat apo sikurse mushrikat tecilet dojn krijesa sysh i dojn Allahun Azza wa Jall mirëpbesimtaret po mas shumti çka e dojn prej dashnisë tyne e dojn Allahun Azza wa Jall thet Unë s'pjegim në këti ajeti, ashtu që shë transmiton përi tina imamën Kasimio, Hoxha, Injohur, apo imamën imabën, Tëqjuddin, Elmaqrizi, thët, Akhbera Subhanahu, anna men ahabbe, me Allahë, shëjën gajruhu, këma ju hëbbuhu, faqat i të të këdhu në dhe. Shekhu, dhe prej tefsirit këti shekhu, nësë qarohët kë këkush. Dhe gjënë e qëka të shekhu? Thët, në njëftonë Allahë a Zëvjel unë kitë ajetë. Thët Dënë diçka me Allahun Dënë diçka me Allahun Apo barazënë diçka ndashëri me Allahun Thet e ka marrë ato Thet e ka marrë ato zët Për posë Allahot e zëvëgjel Apo e ka marrë zët me Allahot e zëvëgjel Kusht është ndashënin Me e da është vetëm Allahot e zëvëgjel Qusht kena me e përmen Me po është Gjithashtu, për argumentet që ku e kanë dhierë dietar këtë fjalë është fjalë Allah-s dhe u xhel, ku thet Allahu xhel në Kur'an atje në suratul Maida, ajeti fazl te qater, se te Allahu xhel ja jua elldhin aamenu men yertad minkum an dineh, fasoft fe yati Allahu bi qawmin yuhibbumu w yuhibbuna. O ju që keni besuar, thet kush ban ridde, kush del prej islamit, kush hap spinën prej islamit, thet do ta vjen Allahu xhel në vendin e ty në një popull tjetër Dhe cilësie këti poklë janë se Allah zhe u gjell i dënë ata Apo cilësie besimtarëve janë se Allah i dënë besimtarët dhe besimtarët E dojnë Allahun azhe u gjell dhe vardanë Allahus Edhilletun alel mu'minin, izzetun alel kefirin Prej cilësive të besimtarëve janë se janë dëbut, janë të mirë për besimtarët Dhe janë të ashpert dhe janë të shtirë për pa besimtarët për kafirat Gjisa ështëto, prej argument të tira, ku e kanë zirë djetar dhe më hëmë, këtë kusht, apo kushtin e dashuris për tjallën la ilahe ilallah, është hadithi për nga më berë të lehi sallatë u sallam, të sinë e kanë zirë i më mahmedi dhe shumë djetar të tjerë, e ka posa hi këtë hadith Shekhe l'Albani, rahim e Allah, ku sëtë për nga më berë, a lehi sallam, au thakur e l'imani, el hubbu filla, el bukdu filla, dhe të lidhja me fort e qëla e mba në imanin, Pra u lezër të dashur. Do të ndalmi, shkurtimish, këlldojnë se qëka kina me, për qëllim, me dashurin. Qëllim, kina me e dash, fjallin, la ilaha ilallah, dhe mus me urej, apo mus me gjëlezua, diçka qëka për në bëmë fjalla, la ilaha ilallah. Thër që gjibrini, rahimehulloh, jë gjibo, alel abdi, Muhabbatu Allahi wa muhabbatu Rasulih wa muhabbatu kulli ma yuhibbu min al-a'mali wal-aqbali wa muhabbatu awliyaihi wa ahli ta'atihi. Kuptimi i dashuris, ajo çka kam pas për qëllim kur e kam përmendë dashrin ndaj fjalës la ilahe illallah diëtor, kam pas për qëllim ne dash të Allahun, ne dash të dërgurin e Tina, ne i dash çdo vepër, çdo fjalë që e don Allahu dhe i Allah dërguri Tina, ne i dash necet. E Allahu ka xehugel apo rop të cilët ju kanë nshtrua Allahu azza wa xal dhe gjithashtu obligohet te dashuria ndaj Allahut azza wa xal e përmban edhe të kundërtën e kësaj dhe ajo është bogdi urrejtia me urrejt çdo gjë që ka udhërohet përpos Allahut azza wa xal dhe kemë thonë se kjo pikë kusht e bazë unkuprin bitagutin çdo gjë që adurohet përpos Allahut azza wa xal dhe me me urrejt çdo gjë çka i shoçrohet Allahu te Azza wa Jall me urrëit e starte ta gudha me urrëit ata që i ndihmojn ta gudha që është prej kushteve bazë të cilën e përmban dohom kushti i fjalës la ilaha illa allah edhe ajo është dashuria provës ertë dashur piknisja e dashurisë fillon nga Allahu te Azza wa Jall dhe, dhe doja mund të dal shkurtimis tek kjo do të them ashtu siç kan thonë dietar el muhabbatu lillah dashuria për Allahun i kot është kështu un kitforn an yekun Allahu Ta'ala wahdu huwa al-muhib li-dhatihi wa ma sibahu fa huwa mahbubun lahu wa fihi la yuhibbu ma'a Allah ahadan inma yuhibbu fihi wa li-ajrihi fa sheikhi al-mufassil rahimahu Allah hafizahu Allah fa dashuria ndaj Allah thot është kthyt thot me dash Allahun vetëm apo me dash vetëm Allahun seogjel dhe i vetmi Allah seogjel ai është çu duhet për veten e tina Vetëm Allah është ai që duhet për vehtën e tina Ua me si vaho Gjëzë gjë për posë Allah të zëvë gjel Për hua mahbubun li gajrihi Ai duhet për diçka tjetër Apo ai gjëzë gjë tjetër qëka e dojna Duhet për, për Allah të zëvë gjel Dhe gjëzë gjë tjetër qëka duhet Duhet për Allah të zëvë gjel Dhe Në Allah të zëvë gjel Ndërsa azja nuk duhet me Allah të zëvë gjel Pra Kër e spjagon këtë këtë këtë ibnë tajmija, thëtë kështu rahimahulloh. Thëtë, la e gjuzu anë ju hibbe shëjën minel mëgjudati lidhati illa hua subhanahu wa bihandi, fa kullu mahbubin fil alëm inna ma ju hibbu lidhajrihi la lidhatihi. Thëtë ibnë tajmija, thëtë, nuk lejohet më darë diçkan gjithsi që egzistan për vehten e tina. Asë gjë nuk duhet aji që është vetë, për pasë Allah o që të së dhe çdo gjë që ajo dojna e dojna për hijet Allah të Allahut Azzehjell. Pse dojna pejgamberi Alayhiselatu vesselam? Pse është e ka dashur Allahu Azzehjell? Pse ka urdhëruar? Me e dashur Allahu Azzehjell. Pse i dojna pejgambert Allahut? Pse i ka dashur Allahu dhe ka urdhëruar Allahu Azzehjell me i do. Pse i dojna sahabët dhe kreet me i do? Sepse na ka urdhëruar Allahu Azzehjell me i do. Ndërsa Allahu Azzehjell nuk e dojnë Allahu Azzehjell pse e ka dashur pejgamberin Alayhiselatu vesselam? Por edojin Allahun Azza Jel, pse ai është krijues dhe është i adhuruar dhe kjo ka për çmim që duhet Allahun vetën e tina, jo për një shkak, apo jo për shkak dikujt na, mirë po edojin Allahun Azza Jel për vetveten e tina. Këto thot Sheikh Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah. Fath vardon Sheikh Islam dhe thot, "Fainna mahabbata shay'in lidhati shirkun, fela yuhibbu lidhati illa Allahu Ta'alika min al-khala'is ilahiyyati, fela yastahiquu dhalika illa Allah." Sepse, më dhajsh diçka për vehten e tina, apo me e dhajsh di kënë unë vehten e tina, thë të më nëtejmia, thët, kjo është shirk. është shirk. Thët, felaju hibbul i dhe ti, nuk duhet thët për vehten e tina, as gjë tjetër për posë Allahot të zhojgjel. Sepse, dashuria unë vehten e tina, apo për vehten e tina, thë që i kështuam, thët, kjo është prej, bazot të adhurimit, apo e pasrëta e adhurim انا لو كان مرتون كذا اصجد تيتير بربص الله اصزوجل فكتب ابن القيم رحمه الله اون Librin اتينا معارج الفتن ابن القيم رحمه الله اون Librin اتينا من شرح منازل السالكين فت اصل العباده محبه الله وافراده بالمحبه وان يكون الحب كله لها فلا يحب ما هو شيء فلا يحب ما هو سواه انما يحب له وفيه فابن القيمت Baza e ibadetit apo baza udhërimit është thotë me dashur Allahun azza wajel apo me njesua Allahun azza wajel me me dashuri, thotë nuk duhet asgjë tjetër në veten e tina, mirëpo çdo gjë tjetër apo nuk duhet asgjë me Allahun azza wajel, mirëpo çdo gjë tjetër çka duhet, duhet për Allahun azza wajel. Për lëvizje të dashur, baza e dashurisë, baza për kujt filloi njerëzit muslimanë të devotshëm me të ardhën që është Dojnë Allahën a të zëvë gjellë Gjdo kanë dhe gjdojnë që dojnë këthejen dhe e këshyrin Se që kje dashni A është për Allah apo jo Dalimin mes dashuris për Allah Dhe dashuris me Allah është kështu Sepse dashuria për Allah E dojnë një gjë Pse e kadeshtë Allah a të zëvë gjellë apo pse na ka urdhrua Allahu Azza wa Jall me dash. Ndërsa dashuria me Allah është më dorr diçka, më edosh dikënd apo diçka barabart me Allahu Azza wa Jall apo më edosh edhe më shumë se Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo tham se është çështë përmes xhristian të mirë, unë feto se kjo është shirq. Më edosh dikënd më Allahun apo më shumë se Allahu Azza wa Jall, kjo është shirq dhe kjo është cilësi e mushrikve apo kafirëve që i përmend Allahu Azza wa Jall në sura At-Baqara ayat 21 Cëllat janë më shenjet, njerëzit shumë herpysin se qysh me dit unë e edu Allah në zëgjel apo jo. Sepse dashuria është veper e zemrës, nuk shiet me sy, mirë po, kjo ka shaja, apo ato që ka i kanë quaj djetartë alametul me habbe, shajat e dashuris. Duhe me i përmenë vetëm dy kryesore prej, prej këty në përmë. Shaja e parë e cila tregon se Rubi e don Allahu Nazzehual është mutaabatu lirrasul me pasuopin nga mbi na lisrat ose dom. Nëse don ti me dit, atë intereson ti me dit sa don ti Allahu Nazzehual. Po. Ma më mendesë çdo musliman do të më interesuoj. Atëherë edhe ktheu edhe këshillën ti sa e pason pe nga mbi na lisrat ose dom. Sepse Allahu Nazzehual thon: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fa ttabi'uni yuhibbukum Allah. Ne se pretendoni se e doni Allahu Nazzehual Atëherë pasëm një muë. Ju hbebë këmë Allahu, a ja më fillë e këmë dhënë u bëkëmë. Ju donë ju e Allahët dhe vëgjelë dhe ja më falë gjënohët e ju e. Por këto, sëtë hasënë el-basri ju rahim e Allah, sëtë ka zbrit këj ajetë, mas i kanë orë një popull, dhe i ka thonë për nga më berë të lehi sëratu e sëram, ne edojnë Allahën shumë. I ka thonë, Allahët dhe vëgjelë për nga më berë të ومن اداني الله عز وجل فتن كثيره وانت سينك يا ياتي فقل هذه الحايه حاكمه على كل من ادعى محبه الله وليس هو على الطريقه المحمديه فانه كاذب في دعواه ف Ku ayatet o gjikues po zgjënë ricën e pretendon se e don Allahu në zgjël. Thet nëse njeriu thotë nuk e pason rrugën e Muhamedit aleyhi sallatu wasallam, that ai është ranc umthitën e tinase që e don Allahu në zgjël. Thet shejhisllahime rahimehullahu fatova um mujalidin e tet um pa se 320 that kështu. Thet fa kullu man idda anahu yuhibbu Allahu wa lam yatba' rasulahu faqad kadhab. Dhe njeriu i cili pretendon se ai e don Allahun në zgjël dhe nuk e pason të dërguarin e tinë, that ai ka rrej ai estran dhe nuk e don Allahu azza wajel un radetat dhe gjithashtu te ndëruar vllazer pri shenja doon se njeriu e don Allahu azza wajel dhe e don te dërgurin e tina es se njeriu i nënshtrohet shenja e nënshrimende e Allahut azza wajel apo don me dit sa so e don ti Allahu azza wajel qysh sa so i ipon bosh urdhresave dalesa te Allahut azza wajel ashtu qe ustati ibn alqayyim rahimahullah inal mahabba liman yuhibbu muti'i ai ti le don dikan Apo ai cili dëmë t'i qka A i nënështrohet atina Apo që është kanë thomë djetarë tjër Apo poete tjër Lejsel muhibbo asijem mahbugë hu Nuk ka mundësi Që të adësh dikën dhe të kundeshtërsh ato Të adësh dikën dhe mos i nënështrohet atina Të adësh dikën dhe më dhe t'i bërë gjuna atina Atëher Aqë sa njeri ju I nënështrohet i përmbat urrat Allah Dhe u largohet nda lesa atina Qa ka që Prej kuhtë që ka e kam përmendjet, a prej shenë që e kam përmendjet orë, që të regon që një riu e dënë, e dënë Allah nëzë dhe o gjellë, është se me e këshu një riu, kur t'i vinë dy gjëra. Nisen e dënë Allah nëzë dhe o gjellë, apo nisen e urejnë Allah nëzë dhe o gjellë, dhe jë dënë nefësi i tina, cilës pja për parsi? A pja për parsi, Dashnis të salatë a zhëll apo dashnis të tënde Nese jetë dashnis të nefësi tënde Dije që ti nuk edhën Allahën I erranës në to që ka po prëton se edhën Allahën a zhëll Nese vjen një veper Qile në ka u rejtë për iman berë a lejësiratë usërëm Dhe ti e banë atër dije se ti po gënjen Në to që ka po e prëton se ti e prëton kushtin e fjales La ilaha ilallah Gjithashtu prej Bazat dashuria nga Allahu Tezoljel tham se është me i dashur ata që i dashon Allahu Tezoljel dhe në krerën e ty në me dashur pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam ashtu siç kaur na hadisin e buhureresin e ka transmetuar buhariu dhe muslimi ku se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayhi min waldihi wa walidihi wan nas jaymin afdon rivayetin teter wama lihi fat nukabsuuhat pejgamberi sallallahu asyni ane per ju dhe se mos je i dashur apo me i dashur te aj se Nia i tina, prindi i tina, pasunia i tina dhe kret njerëzit Êshtë kusht nëse ti e dënë dikën So për nga mbevë në lejtës ratës rom Apo ma shumë se për nga mbevë në lejtës ratës rom Ti nuk e ke përmbush kushtin e fjales la ilaha ilallah Dhe si fund diksoj të ndëruar lëzër është se është obligim Apo është kusht bazar i fjales la ilaha ilallah Që me i në përmbush Kushte qka i përmendëm dhe prej ty në është me i dashtë Allahëm të dërgohë në tina Dhe me i dashtë urrat e Allah të zëvjegj Me i dashtë zë urrat, me i dashtë namazin, me i dashtë argerimin Me i dashtë zekatin, me i dashtë gjihadin, me i dashtë hajin Dhe me i dashtë ata që i krynë këtë vejpra Me i dashtë njerëzit, jo në bazë sa so kje e interes të përty në Po në bazë sa i përmbahën urrat e Allah të zëvjegj Me i ba peshore, ndaj ty në, ndaj Njerëzve apo ndaj të shis njerëzve se so ata i don Allahu Azza wa Jali. Të nderoj Allahu për ishaun, cela ti kam përmend dietort, si nëlkaimi edhe të tjerë, me të cilat fitohet dashnia Allah e Allahut Azza wa Jel, janë këtu. Ku sheha e parë apo gjaja e parë me të cilën fitohet dashnia ndaj Allahut Azza wa Jel është me shtuë kryerjen e urrrat Allahut Azza wa Jel dhe Mohu larguo pre ndalesa tina me i shtuë veprat e mira qysh ka ardë hadithin kutsi qe asht i njohur per ju. Gjithashtu, per gjërat qe me cila shto dashni ndaj Allahut azza wajel esh me njohf Allahun azza wajel, me njohf emrante Allahut azza wajel, subhanallah. Qysh kemë dështi Allahun azza wajel, wallahi modvin doniri prej neve noshta me me komentuar, me shpjeguar ni emrante Allahut azza wajel nuk din me me shpjegue. A tërë smull me edha është ato që ka nuk e njafsh, që është kanë këmë djetartë. Dohëm prej gjëra me cilat shtot dashunia, për Allah në zëllë është me i njofët ëmëndëti si me i të Allahut az ja dhe. Gjithashtu, për gjërat me cilat njëri është në dashurinë e Tij ndaj Allahut, me i menduam mirësitë e Allahut az dhe që ia ka dhënë natina dhe mirësitë që ia ka dhënë Allahu az dhe njerëzën përgjithsi. Gjithashtu, për gjërat dohën çka njëri me cilat njeriu është në dashurinë e Allahut az dhe është mo meditue, gjatë leximit të Kur'anit, në argumentet e Allahut az dhe që i kanë përmendur Kur'an dhe në argumentet e Allahut az dhe që i ka përmendur, unë, unë kozmos. Gjithashtu, për gjëra me cilën njeriu është në dashurinë e Allahut dashurin az dhe Allah dhjel, është me përmend, mo bojë stëfparsh Me e përmendë Allah A.S. shumë Me bosh peshë të obëta Allahu A.S. Dhe të ndëruar dhe lëzër Prej gjera me cilat eshtën dhe njeri u dashurin Dëhonda e Allah A.S. Me i dashtë të rëbët Allah A.S. Me i dashtë muslimant Me i dashtë besimtarët Me i dashtë maspari për nga mberet E me i dashtë sahabë Me i dashtë gjeneratat e mira Me i dashtë djetartë Me i dashtë ata cilët luktojnë rrugën E Allah A.S. Dhe poj përmend me dhohon, Fjallën e shkja Abdur Rahmanit, qësat Rahim eho Allah kështu, Fëllabudde, sëka mundësi, sët njeri u sët me i bodo bi fjalla La Ilaha i Lalla, nëse nuk e ka sët me habbetun e l-munafie li diddiha, nëse nuk e ka dashunin, nuk e dëm fjallën La Ilaha i Lalla, dhe nuk e ka që të kondërten e dashunin dhe hon, nuk e ka, nuk i uren dhe hon qafirat, nuk i uren të aghutat, Në senëriu nuk e urrën Tagutin, nuk e dën Allahun dhe nuk e urrën Tagutin, as sa ka plotosur kushtin e bazarit fjalës la ilaha illallah. Dhe duam e lezu shkurtimisht ato që ka përmendim në lkaimin me dorrit Solikin dhe me kaqish inshallah Teala do ta përfundojna këtë dersë thotë ibn al-Qayyim rahimahullah pasi që e përmend se fjala la fjale, la ilaha illallah apo besimi në njeriu është kushti më dashur Allahun dhe dërguën Etina thotë ibn al-Qayyim se kështu. Fenaye thi min al-abd zalika Fil u bëdijeti, hatta jakun Allahu rasullu, ahabu i lej i le l'abdi mi masu ahume. Thet nuk mjafton, thet vesh me edasht Allahu në zë u gjerë, thet, por me i plëcu i badetin. Mjërë po, thet, gjithse si, thet duhet robi apo muslimonën, thet, me edasht Allahu dhe dë dërgur në tina, ma shumë se sa, so, gjithë gjithë tjetër për posë Allahu dhe dë dërgurit tina. Fëla jekunu indehu sheyun ahbu ilehi min Allahi wa rasulihi fa thad nukmul makan thabestimtori diçka me adashur te besimtori sesa Allah dhe i dërguri i tina that ometa kan indehu sheyun ahbu ilehi min huma that nesta yriyuzat osh diçka me adashur sesa Allah dhe i dërguri i tina dhe kjo osh pik aplikoj nxjerret kushtit ne gjenera çka thot ilmul kamim këhë është shirku i cili nuk i jep Allahu li sahibe albatete të ajse të ndon diçka më shumë se sa Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu sallam apo të ndon dikon më shumë se sa Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu sallam se ky është ai shirku te cili nuk ia pa Allahu azhijal veprosit te tina as sesi apo kur ne jeten e tina Allahu azhijal na e mundsof qe themi prej aty ne çka i përmbajnë kuftet e fjalës la ilaha illallah dhe Kushti i gjartë i fjarës le e le, leherëllat që thamë tham, është dashnija dhe për qëllim kemi këto me edashtë Allahën dhe gjitha që ka edonë Allahët është gjellë, me edashtë për nga mberë të Allahët është gjellë dhe në krejrën e tynë, me edashtë Muhammed në lehi sëratu e sëramë, me edashtë rëbët e dërgurit, rëbët e, e dëvatë shumë të Allahët është gjellë, me edashtë djetarët, me edashtë mujahedet, ata cilë të luftojnë rrugën Allah azugjell, dhe كُسْتِي تِتِرْشْكَ نَنْ كُبْتُوهُ تَنْ قُولُهُ مَيُورَيْ تَا حُوتَتْ مَيُورَيْ تُو إِرْتَارْتَتْ تَا حُوتَتْ وَمَيُورَيْ تَا تَا صِلَتْ إِنْدِهِمُونْ أَدُونْ كُوفْرِنْ رَشِكُنْ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ